А угодами передбачено належне увічнення пам'яті всіх союзницьких воїнів на всій німецькій території, ну і таке інше. Лише після цього дід схаменувся і запросив нас сідати. Стіл був широкий, що в у розпалі пригорів ніхто не дістав до свого супротивника і не зацідив йому в зуби, а тут годилося б. А дід ще раз перепитав мене, чи правда, що стільки мертвих, і в стількох місцях. «Але як вони могли сюди потрапити?» – мляво подивувався він. «Це треба спитати у тих, кого вже немає», – відповів я, натякаючи на непричетність діда до злочинів його земляків. «Може, ці ваші люди, покидаючи непривітні, холодні простори своєї землі, прагнули до цивілізації?» – бовкнув дід. «До цивілізації? Де б їх усіх убили?» – гірко посміхнувся я – «Пробачте, я старий чоловік і можу іноді говорити не те, що треба». «Бач, а він був старий, тому міг говорити будь-що. Старі не знають страху, хоча німці вбивали і старих, і дітей. Зою Космодем'янську повісили тільки за те, що підпалила стайню з німецькими кіньми. Чому вони так далеко доскакали ті коні?» обер перевів розмову на вартість пам'ятників, але я рішуче заявив, що перед лицем смерті торгуватися негожий гріх. «Я вас розумію», – зітхнув дід. «Я сам католик, католики не шкодують для своїх небіщиків нічого, тому наше кладовище найкраще в світі». «Чого, на жаль, не скажемо про наше кладовище», – подумав я. «Але нам, очевидно, доведеться встановити точку відліку, від якої починається пам'ятник». «Точка відліку?» Дуже просто. Смерть навіть одної людини. Нам доведеться виробити відповідний ритуал. Далі – канудив дід. Це вручистий акт, в якому беруть участь не приватні особи, а держави. Очевидно, з вашого боку потрібен генерал, а від англійського командування так само. Я не міг зрозуміти, навіщо йому генерал для пишноти, для престижу, але який престиж перед лицем цієї страшної смерті, смерті безіменної, мовчазної, невідомої. Може ви захочете хоронити своїх загиблих, як хоронили своїх героїв Троянці, де далі більше входив у смак своїх безпредметних розбалакувань старий, а вхід на той світ у гаю червоних тополь над рікою океан. Там, під білою осикою озеро пам'яті, з якого п'ють душі героїв-мучеників, тому душі прагнуть до океану, в країну Заходу. Гомер, Іліада, пісня 8 і 9. Я дід прочитав незрозумілою мовою вірші «Довгі, як нещастя». Я того Гомера в очі не бачив і тільки і читав колись прозовий переказ про одноокового циклопа Поліфема. А чи були в в констабури колючий дріт і крематорії? Куртіло мені спитати Ваденауера, та я змовчав тільки тяжко поглянув на розбалаканого діда. «Бюрократ?» – думав я. «Старий, проіржавілий бюрократ! Скільки людей вбито, яких же людей? А тут бюрократюго воскресає, виходить із плячки і знов за своє!» Я підвівся, за мною попову господарі зробили те саме. Ми привеземо вам списки всіх встановлених нами поховань і зробимо це вже завтра, щоб не відкладати, пообіцяв я. Прощалися без рукостискань. Хоч і не вороги, але й не друзі. А добре, що є козирок, до якого можна доторкнутися пальцями. Честь маю. Перед тим, як я побував у всіх тих трагічних місцях. Пісна земля, пополам з камінням, і вже крізь, Проросла травою, страшна трава смерті, вона мовби ворушилася над убитими, і земля теж ніби ще ворушилася, і тисячі невідомих голосів послають з глибин заклик до живих, розповідають про свої страждання й муки. Ох, як же далеко зайшли вони тільки для того, щоб тут умерти. Принесли сюди сум степів і дух великих просторів, і смерть кожного з них теж була велика, хоч і незнана світові. Вони вмирали мовчки, не зламні в своєму мучеництві і своєму протесті. А мовчазний протест, мабуть, набагато страшніший за всі крики, незгоди і гучні прокляття. Хіба не так ми вмирали в боях? Теж мовчки, теж миттєво, летюча смерть, мов вознесіння на небо. Перемога була там, з нами, але тут теж не поразка. Найдоблесніші не завжди найщасливіші. Не маючи ніякісінького досвіду, я розробив детальний ритуал відкриття пам'ятників.